Milí bratři, milí sestry, základem dnešního kázání je oddíl z knihy Nehemiáše ze 7. a 8. kapitoly. Když nastal sedmý měsíc, byli již Izraelci ve svých městech. Všechen lid se shromaždil jednomyslně na post prostranství před vodní bránou. A vyzvali znalce zákona Ezdraše, aby přinesl knihu Mojžišova zákona, který vydal hospodin Izraeli. Kněz Ezdraš tedy přinesl zákon před sromaždění i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli prvního dne měsíce sedmého. I otevřel Ezdráš knihu před zraky všeho lidu, stál totiž výše než ostatní lid. Když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš dobrořekšil hospodinu, Bohu velikému, a všechen lid odpověděl pod zvířenými rukyma, rukama. Amen, Amen. Padli na kolena a klaněli se hospodinu tváří až k zemi. Nehemjáš, který byl mízdodržícím a kněz Ezdráš, ználec zákona a levité, kteří vysvětlovali lidu zákon, řekli všemu lidu, Dnešní den je svatý hospodinu vašemu bohu, netruchlete a nepláčte. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona. Dále jim řekl, jdete Jeste tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemá nic připraveno. Dnešní den je zajisté, svaty našemu pánu. Netrapte se, radost z hospodina bude vaší záštitou. Také Levite utěšovali všechen lid, utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se. I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky. Už velmi radostnou slavnost, protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. Tolik z písma svatého. Milí bratři, milí sestry, to, co jsme právě četli, tento oddíl z knihy Nachemia, že má nesmírnou archeologickou hodnotu. Hodně se dozvíme z historických faktů. Po exílu obec Izraele je založená na čtený písmo. To je to první. A poprvé v celé Bibli se tady potkáváme s tím, že ta Bible existuje jako kniha nebo zákon, to znamená těch pět mojišových knih, ta Tóra je matatelná tady před lidem a čte se z ní. Sice staré texty, které se čte, nebo před sepisováním ty staré pověsti o Abrámovi, o Mojžíšovi, existovaly stále lety předtím, ale teď jde o to, že tato tradice je sepsána, je písemná a vystupuje před zhromažděním, v rámci čtení. Je to písmo, písmo svaty, bude se od té doby říct. Ta druhá drobnost v tomto textu, která nás může zajímat po historické stránce, je to, že tady se poprvé slaví to, co dodneska v židovských obcích slaví jako Nový rok. Nový rok původně začalo v Izraele jako s Pesachem na jaře. Zde je podzim, ještě se píše o um, Nechemiáře Jáše, se píše ještě v sedmém měsíci, ale je zřejmé, že jde o ty tři svátky, které tvoří dneska ještě u Židů takový svatý týden na začátku roku. Nejdřív sukot, pak den smířený, a závěr toho cyklu je slavnost Šimchat Tóry, radost z Všechny tři svátky se nachází na začátku Nového roku a když my sledujeme také liturgický život židovských obcí, tak letos je právě ta, ten svátek Šimchat Tóry, radost Tóry padá na 18. října. Tak celý týden se tedy slaví a to sedmý denní sromaždění sukouce nekoná v chrámě. Jak by mělo Chrám v troskách pořád. Sice Chrám byl obnoven v těch letech po nechrymiáši a ezdráši, ale sromaždený se koná pod širem neby. Do té doby, že chrám nebyl obnoven, se konalo u pramena. Hlavním pramenem života také není chrám, nějaký obřad, ale to, co se tady vyvíje slovo Boží. Tedy sromaždený se po exílu znovu sromažduje v Jeruzalémě a rok začíná s tím, že se otvírá písmo svaté a od nynější doby každý rok se končí čtený tory předtím a začíná nový cyklus, začíná se zase u stvoření nebe i země, právě v tento svátek Šimchat Tóry. Točí se ten svitek, zpátky to věku trvá a pak začíná se znovu na první stránce o božím stvoření. Slavnost čimchat Tóry obsahuje tento rituál jako mnoha jiných a proč se to jmenuje radost z Tóry, protože je to radost na slavnost, že Bůh, bol, Bůh dal svému lidu písmo, zákon a z toho mají radost. V, v teď ortodoxných židovských eh, obcích do dneska rabíny tancují, tancují s tím svítkem Tóry jako s nějakou holkou tanči radují se. To symbolicky vyjadřuje tu radost, který Izrael má story. A třetí souvislost, které tady můžeme pozorovat, je, rysuje se podoba bohoslužby. A už to není ta bohoslužba, která byla za, prvním, za prvního chrámu, s obětmi v první řadě, společným stolováním, ale nyní je důležitý prvek, který už se nedá odmyslet od toho zvěstování. Zvěstování, jak tady text praví, všem, který tomu můžou rozumět, tedy i ženám, i mužům. A zde se potkáváme vlastně s synagogální bohoslužbou. Vznikla totiž za exílu v, v Babylóně, kde nebyl chrám, znovu se to vzniklo, bude to ale pokračovat i po obnovení chrámu. Uprostřed sromažděný je nějaké vyvýšené místo, nějaký pódium, který se říkalo Béma, něco jako kazatelná, na který stál ten, kdo přečítal z písma. A v bohoslužbě jednají potomci bývalých kněží. Ezdráž, mezi nimi patří pak ty levité, ale jejich úkol není v první řadě obětování, jsou důležitý právě jako ználce zákona. Po boku Ezdraše stojí vyjmenovaných 13, 13 zástupců náboženské obce a dodnes v větších synagogách jsou vyhrazeny, vyhrazených takových 13 čestných míst. Během čtení lid povstal. Počtení se Boží zákon vykládá, aby všichni tomu rozuměli. Zřejmě se čítá po odstavcích, po pedokopách, bychom mi říkali. V hebrejské Bibli jsou pak zvláštní znaky, aby čtenář poznal, kde tento den čtení končí. A to máme i v našich hebrejských Biblich. Tak víme, co se četlo v těchto bohoslužbách. No a to nejdůležitější je ne to, co dělají Kněží, ználci zákona, ale že lid tomu začíná rozumět. Rozumět písmu od náši dvě věci. Jednak překlad do současného jazyka, a tento jazyk změnil se, už v Palestině, Budou mluvit aramejsky, a hebrejský jazyk je přísně řečeno jazyk Bible. Je to klasická hebrejština, který se námahavě musí lidi učit. A Bible je napsána v hebrejštině. Tak je potřeba překládat a pak vykládat. Toto tedy v tomto čtení z knihy nechám Jáše můžeme objevovat. Ale důležitější, milí bratři, milí sestry, důležitější než archeologické nálezy je přece něco jiného. Ne, že se má při svátcech přijít a kázat z Bible, ale k čemu to je? Co tato Bible, toto písmo svaté Působí, co dělá. A tady je to pozor hodně. Když se přečítá z Bible, lidé začínají plakat. Když slyšeli slova zákona, museli plakat, protože se jich to týká. A že to, co bylo, co vedlo k exílu, že to nebylo nějaký historický osud, ale to byla cesta božího lidu jako boží trest, jako trest, který si na sebe vyvolali oni sami jako zavinění. Až potom, když začínají levité a ezdráž jim vykládat písno tak jim dochází, že tato cesta i vedla zpět, že Bůh se slitoval nad nimi a že nechce, aby truchlili, ale aby byli radostní, veselí a začali znova. Uspořádali velmi radostnou slavnost protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována. A právě tato shromaždění vyustí do slavnosti čimchatory. Radostory. Bůh jim dal zákon. Ne, aby tady na zemi byl někdo, který dodržoval předpisy, ale aby. Oni měli společenství s hospodinem. Jak si to máme představit, tu zvěst těch snálců písma? Proč se najednou obrátila pláč v radost? Proč ta první reakci byla pro pláč? Proč potom se radovali? V křesťanské teologie vznikl ten pohled obšený na apostola Pavla, že zákon v první řadě obvinuje člověka a Evangelium ho osvobozuje, utěšuje. Že zákon je žáloba a Evangelium vysvobozený. To bychom tady mohli schematicky na to uplatnit a říct, no, tak tady vidíte ten zákon stroskotel a s Kristem jsme spasení. To samozřejmě není tady správný výklad k tomuto starozákonímu textu. Ale myslím, že každý z nás máme takový stavy, že když slyšíme, že máme dodržovat nějaký předpis, tak se to dám v první řadě. V první řadě se nám to nelíbí, že nás to omezuje. A tak od dětství se učíme poslouchat nějakým příkazům a přikázáním a jako malé dítě nebo Zabran. Eh, jako malé dítě nebo jak se tomu snažím bránit, že vždy je to strašné, jak všichni mě komandují a tyto předpisy přece nemají smysl. Patří to k dospívání, k dozrání, že spatřím v zákonech nebo v tom, co jiným je radí a přikazují jako pomoc. Izraelci, kteří byli v pouště, bez zákona nemohli zůstat, protože ta svoboda, kterou získali, chtěla zachovat. A tak, jako dospěli člověci, lidi, víme, že osobní svoboda odpovědnost se sebou úzce závisí zav, a souvisí a že to jedno nemůžeme mít bez toho druhého. A občas snad každý z nás má chvíli, když chce se vrátit k tomu, k té regresi, že budeme jenom poslouchat, že ani nepovažujeme za dobré, že pořád každý se dělá, co chce, tak toužíme po tom, aby někdo řekl, co je správně a jedině jedinou pravdu, tak to se stává tak, že i dospělí lidi zase z té svobody a z té odpovědnosti se utíkají k nějakým přísním předpisům. Ale to není boží zákon. Boží zákon je to, že člověk má se rozhodovat. Má možnost říct ano i ne. A nikdo místo něj rozhodovat nemůže. A toto je zákon, to je Tóra, to je to, co Bůh svému lidu dává možnost v každodenním životě se rozhodovat. Jak se bude chovat? Jestli poslouchá nebo neposlouchá, jestli Nemůže rozhodovat někdo jiný, ale musím já. Já to teďka tak podrobně vyprávím, protože to nás přibližuje, co se děje s těmi Izraelci, kteří nejdřív plakali a potom se radovali. Protože pochopili, že jsou to oni, kteří jsou osloveni. A Bůh dal ten zákon jim. Žádný kosmický zákon, který se prosazuje bez nich, o nich, ale že Bůh nám to říká a Bůh nás miluje. My jako křesťané snad můžeme o krok dál a troufat se říct, že právě toto se stalo i s Ježíšem. A před prázdným hrobem mohli bychom zůstat a plakat, plakat i nad vlastními vinami, ale Bůh nám řekl: netruchlite, nebuďte smutný, ale začínejte znova. A Bůh nám to umožňuje. Tak síla toho starého, té staré zprávy o Ezráši a Nehemíáši je právě to, že lid Izrael, který se vrátil z exílu, pochopil, že. Všechno, co bylo, nebylo marně, týkalo se jich to a sami se provinili a Bůh jim odpustil. Toto je důvod k radosti. Musel jim to někdo vykládat a proto bylo důležité, že tam byli ještě nějaké knězi, které věděli o tom, že Dráž, byl ználcem písma, tak znali to Boží slovo, které teďka v písemnosti tam vystupuje. Pro nás je to otázka, jak s tím zacházíme, s tím písmem svatým. Z toho je patrně, že nejde o nějakém fundamentalistické použití, že si vezmeme nějaké písmena, jak říkal Pavel, že Písmeno ten zabije a duch osvobozuje a spásí. Tak je potřeba si to vykládat a poznávat, že to, co je tam napsáno v Bibli, že to se týká mě osobně. Jistě mohu číst Bibli s odstupem. Můžeme celou Bibli používat jako archeologický pramen který nám říkali, jako kdysi lidé žili a v co věřili, ale to není důvod existenci této knihy, které říkáme Bibli. Mohu číst Bibli s odstupem, ale to mě není platně. A mohu také filozofovat o smyslu života a svou vlastní osobu přitom úplně vynechat. Ale v tom není život. Život je v tom, že Bůh vzkřísil svého syna, a Bůh oslovuje i mě jako hříšník, který byl ztracen a nemá být. Takovým lidem přetl Ezdráž písmo. Oni pak přestali Bibli vzít jako. Informace jako nějakou hezkou starou tradici a pochopili, že to exil babylonsky se odehrálo u prostředních. Oni na tom měli podíl a tak můžou ožít díky hospodinovi milosti. Je to příběh o žitech Nebo je to příběh i o nás? My jsme v naší církvi měli jeden výraz, který dneska málo kdy slyším. Výraz písmák. To jsou ty staří evangeličtí autority, které znali písmo nejenom z, nejška, z nejší strany, ale i zevnitř, které žili z písma. Um, naše církev má bohatý, bohatou um, pestrou historii a bude vždycky různé proudy, už v té toleranční církvi, potom později, ale v té době, když hodně lidí přišli do těch do kostelu, protože hledali, protože už jim ten katolický ritualismus nic a nechtěli přestat věřit, ale chtěli vědět, co je, tak bylo nesmírně důležité, že v naší církvi to takzvané přestupové hnutí narazili na lidi, kteří znali písmo, na písmáky. V mém bývalém zboru působil farář Kristian Pavel Hlaňšťák, který určitě to nepůsobil všecko sám, ale byl takovým katalyzátorem přestupového hnutí na Žižkově v Praze, kde přestupoval přes 15 tisíce od někud do evangelské církve pak musel řešit ovšem otázku, jak z těchto málo vzdělaných Bývalých katoliků v nejlepším případě, jak jim něco říct? Dobře, začalo se tisknout Bibli, i z ciziny převážely Bible, ale to písmo samotné, jako písemnost, nestačilo, bylo potřeba vykládat. A tak se se nejdřív sjednul farář, pár pomocníků a napsal na každý den. Jeden biblický verš výkladem. A tato publikace nejdřív nepatrná malá, trošku rozlostla, a říkali, to je publikace písmák denník. A mělo tam nahoře se koná, živá netření <laughs> Uh, to škola, to <laughs> tak, um, byli to mladí i starší ty a předávali písmo do života. Poznal jsem jednu sestru, když jsem tam byl, tak ji byla už přes 90, Ludmila Šumorová, která takovým příkladem byla. Ona Zažila také ty Fafkové, tu rodinu Favkovou, která um, podporovala parašutisty a byla popravena celá rodina um, Mauthausenu. A Ponováč tam jsme měli takovou pamětní desku u vchodu do kosta. Ona vždycky, když chodila na sromaždění, um, při u vchodu pohladila tuto desku. Ona také něco občas vyprávila o této rodině, která byla z její generace. A ona říkala, no, pane Faráře, my jsme to měli tady to písmo, to Biblii, z první ruky. Já jsem si pamatoval. Písmo z první ruky. A z první ruky není styskárny, ale z první ruky je od Boha, a když vím, že Bůh mě oslovuje, tak budu mít určitě radost. Nebudu splakat a víme, že tady je život. Tak neberme Bibli jako sbírku správných věd, který existuje bez nás, o nás. Ale vezmeme ji jako slovo k nám. Písmáctví nespotřívá v tom, že někteří umí kříst, umějí Bibli a jednotlivé na naspamět, ale z toho, že z toho mohou žít, že z toho mají radost. Tak když chcete se stát snálcem písma, tak můžu vám slíbit, že budete z toho mít radost. Amen.